Наркодилери – грамотні ділки. Торгівці наркотою – дуже далекоглядні бізнесмени. Вони знають, їхній товар настільки привабливий, що можна дати на пробу невелику порцію безкоштовно. Вони знають, що клієнт повернеться за наступною порцією уже з Рошима. Наслідуйте цей стиль бізнесу. Нехай ваш продукт буде настільки добрим, що викликатиме залежність і бажання спробувати його знову і знову. І коли ви дасте їм маленький шматочок безкоштовно на пробу, вони неодмінно повернуться вже з готівкою. Для цього треба створити маленьку пробну версію свого продукту. Це має бути дуже проста, зручна використанні презентація щоб познайомить споживача з продуктом, який ви продаєте. Це десь людям змогу покористуватися ним безкоштовно з мінімальними витратами часу. Пекарі, ресторатори, продавці морозива вже багато років успішно застосовують таку тактику. Автодилери перш ніж продавати машину, пропонують вам її на тест-драйв. Розробники програмного забезпечення також застосовують цю практику, пропонуючи безкоштовні сеанси роботи зі своїми продуктами або вільне використання обмежених версій, поза сумнівом. Інші галузі можуть із користю для себе застосовувати модель поведінки наркодилерів. Не бійтеся ділитися частиною свого продукту безкоштовно. Якщо ви впевнені в чудових якостях того, що пропонуєте, то не маєте сумніватися. Люди повернуться, щоб отримати більше. А якщо ви в цьому поки не впевнені, значить, ви ще не створили достатньо потужний продукт.